и служител Христос казва Аз съм пътят, истината и живота Който е познал Христа, той следва Неговия път Който е познал Христа, той лесно се ориентира в живота Пътят му е осветен от Божественото слънце Който не е познал Христа, пътят му е затворен той не може да се ориентира в живота. Намира се в мъгла, в каквато и вие днес се намирате. Като гледа мъглата пред себе си, човек мисли, че цялата земя е непрогледна. Ако мисли така, той се заблуждава. Всъщност, мъглата е само пред неговите очи или в неговото съзнание има хора, които всякога живеят в светлина. За тях Божественото слънце никога не залязва. Било е време, когато цялата земя е била мъглевина, но днес хората се радват на небето и на земята, на дневни и нощни светила. Мъглата, която виждате днес, показва, че хората ще минат през известни изпитания, които могат да преодолеят звяра. И разумност. Имайте вярата на житното зърно, което прикарва цяла зима под снега, като под топла завивка. Когато вали дъжд, то благодари на Бога, че размеква коравото и сухо сърце на земята, да не го притиска много. Житното зърно благодари и за дъжда, и за мъглата, и за снега, и търпение очаква топлите слънчеви дни когато ще подаде главичката си над земята и ще почне да расте. Следователно, ако житното зърно има такава вяра, колко повече човек трябва да има вяра в онзи, който е изтрил много сълзи, много страдания е примахнал, много незгоди е привърнал в блага. Много недоразумения, много пречки, много мъчноти и е примахнал бок от пътя на човека, но въпреки това той продължава да е недоволен. Човек е недоволен или от външността си, или от условията на живота си. Той иска да си облича добре, да си храни добре, да живее като цар. Колко хора могат да бъдат царе в света? Днес има най-много около стоти на царе. Какво ще правят другите хора? Има едно вакантно място за цар. Цар на себе си. Всеки може да бъде цар на себе си. Сега аз желая на всички да станете царе на себе си, а служители на Бога. Който може да стане цар на себе си, а служител на Бога, той ще получи Божието благословение. 22 август 1939 година те Рилски езера Беседата е изнесена на 22 август 1939 година в 5 часа сутринта Рила 7 езера.